Ljóð er er tolkiðan, ringadróttin saga, fyrsta byndi, fyrri hluti Þorsten Tórununsen íslenskaði Geir Kristjánsson þýtti ljóðin Reykjavík, Fjölvi, 1995 Þessi hljóðbók er gefin út af blindrabókasafni Íslands, 1998 Hjallti Röggvaldsson les Afritun er óheimil Aftan á bókarkápustendur J.R.R. 12 var mikilsmetin málfræðingur sem tók upp á því að gamni sínu að búa til frá grunni ímyndað fontungumál lagðið í til orð beyingar og orðasamband Áðurinn hann vissi af spruktu upp sprelli í vandi þeir sem töluðu tungumálin og mótaðist heimur sem alvar, dvergar og hoppitar deildu með mönnum Grimmur og valdagráðugur höfðingi, Sáron, smíðaði sér töfrahring, máttar bögin eina sem átti að færa honum valdi fyrir allri veröld. En í átökum týndist ringurinn og lengti fyrir tilviljun hjá þeim ólíklegasta friðsama hoppitanum bilbó, sem aftur arfleiti fóstursson sinn fróða að þessum töfragrip. Þannig er upphafið að þessum heitlandi sagnabálki sem hefur farið sigurförum heiminn. Því fylgir ábyrð og ógn að varðveita hringin en honum verður ekki eitt nema í einum eldgíg. Skukkin mikli magnast og vofir yfir heiminum og þá fær hinn ungi og djarfi frá. Rýfandi sagnalist Æ Ingangsljóð Þrjá fá kongar álfa í eiði skóa geim Sjö fá höldar dverga í hamra víðum sal Níu fá döðlegir menn þá hel sækir heim